يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإيايا فارهبوا يا بني إسرائيل اے اولادا دبت دد دب اللہ چی اکوب دے ای اولادا دے اکوب علیہ السلام یاد کئی نعمت زمان ہاں نعمت چھ مائنام کڑے و پتھا سباندے او پروالے و کڑے پوادی اس تاسیب ما سراف او فوبیاں پراوال اوکلې په وادي ستا سي ما سرا او في بیا هدي کوم زبا پروال اوکلم په وادي زبا ستا سرا و ايا يفرحون خاص گئے د دې زنا دريم باب ده د اول هيسه دې کې خطاب خاص دی روستو د خطاب عامنا عام نه واقعا ایوه الناس او بده او سیا بنی اسرائيل ته خاص خطاب دی ما قبل بل کې خلافت دا ادا هو داغه ذکر او شو اس خلافت دا اولاد ذکر کوي څ اولاد د آدم عليه السلام بنی اسرائیل دی خراثه د دې په مباب دا ته دی واه کېولس اوامر او, او پنځه نواحي یولس یو اوامر دی او پنځه نواحي غلط صفات د يهودو یو صفت تحریف کوئی دللا پا کتاب درم قباحت کتوان دا حق کوئی درم قباحت ترک دا عمل او درم خصفتونا دا ایمانوالاو با بیانی یو صفت صبر درم صفت منز او درم صفت ایمان پا خیرت باندی یا بنی اسرائیل دا له دا په قران کې څلور کړطا اسرائیل ته کې په قران کې 27 کرط راغل دي دلته خصوصي دعوه بنی اسرائیل او تا وجره تخصيص دا چې اسرائیل علماو نو عام خلکو بداول کليو ایمان پر نبی علیہ السلام باندې راवळ نموند طالب دا نبی علیہ السلام او مانو پر bari ta da rokh da khitab di tarf ta ko aw yaad baayan ba dar rokh wi yow bayan da niamatuno aw de salato و اللہ فرمائی اے بن اسرائیلو ما در صرف کڑی ما در لئے احسانات در کڑی نتاس و مسلہ و منئی محمد الرسول اللہ قرآن و منئی او دین داوی خباستو نب بیانی پدیک با خلق تتنبیهی عرب تب تنبیهی چدا خندش خلق دے چدا قابل تقلیب ندی تاسو دیو تولے تا گو رئی تاسو دیو تولے تا گو رئی پہیمان دعوڑو کے پا نبی علیہ السلام. یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل اسرائیل اسراء عبد تولے شی ایل پمانا دا اللہ محاسن تاویل کیم دا شدیل یا بنی اسرائیل په زبان کې اسرا اب او ایل الله تویرشی منا ای اولادا د بندد الله چې یعقوب ده او دا اولادا शिवाय مراکانفو قیلات یا بنی العبد الصالح اے اولاد د نیک بنو دیانو دنه بند اولادا ګونو مثله ابيكم د خپل کار په شان صحیح ياكو عليه السلام نه الله څخه نه ولاکه تاسو چی تاسو الله ثورا نکړه د خپل اباجان د خپل اباجان چې ياكو اے اولادا د یعقوب علیہ السلام شای پشان د پر ابا جان چې یعقوب علیہ السلام دې دا شان خبره ام الحسن التاویل 264 صفحه کې کړه یا بنی اسرائیل اولادا د یعقوب علیہ السلام اذکرو نعمتی یاد که زمانی عمت زمانی عمت یاد که ایمام کارتا بیردتا افکستا زبردستا خبرا پا فزیلت در اغمت کے کڑے اوی بنی اسرائیل اتا اللہ ایچو اذکرو نعمتی زمانی یاد که چې نعمت مه یاد کئ نو دنیا نعمت رمستا سو نظر لاړ شي مونږه نعمت چې الله دی خدای محمد الرسول الله ومت تعالی بر احراس سوای اسکرونی اړ ایتدا شنوای چې زمان نعمت یاد کئ بلکې الله او اسکرونی ما یاد کئ نو امت محمدي تعالی چې ما یاد کئ مانا نظر بستا سو د منعم نی انعام تا او ونی اسرایل او توای چي زماني عامت یاد کي چې زماده نعمت نصاسته نظر منعمي حقيقي الله تعالی له شي فدای کې اشاره د لوی محمدي صل الله عليه وسلم ته یاد شوی نقطه کنه امه محمدي تعالی سي اسکرو ني مايا یاد کئی ما یاد کئی من استعصو نظر باولکو منعیم باڈنی اذا منعیم نو بیا انعامونو تئی اذا یاقوب علیہ السلام نسل تا اللہ سیویل ہاں اذکرون نعمتی زمان یاد کئی نوچی نعمت میں یاد کئی نوزب درخیات شما اللہ داسه تفسیر قرطبی 332 صفحه ولر نزل کې دا سویلې لای فزلات د امت ته خدا سونو ته چاته یاد وایم یا بنی اسرائیل اے اولادا د یعقوب عليه السلام اوشکورونه نعمت یلتی علیکم یا تینی آمد زمانہ گا چھمائی نام کڑے و پتا سمانے و اوفو بیعہدی او پورا والے وکے بیعہدی او پورا والے وکے بیعہدی و وادے شتا سی ماسرا یعنی ماسرا چتا سکم وادہ کڑے نو آگا پورا او فیا عہد کوم زبا پورا استاسو کمش ماته سرکړی زمو وعده ما سره چک مواده تا څوکړی هغه پورا کای او فیا عہد ديا مراده دې ازلي دې جماعتا سنا دې استوا الستو ربكم تاسو ورو قالوا يا اوفوا زما وعده پورا کوي خل عبادتې پر عبادتو کې مراد زما بندګي و کوي اوفوا بعهدكم زبستو پورا کم و او سلو کوم الی منازل الرعایات در رعایت او مرتبه تبع مرصم اوفو به عهدی زما واعده پورا کئ حفاظت د آداب ظاهره او کئ زباستا سرواده پوره بتازینی سراي رکو استاذ و راز و نبا مزدار کوم هيسبه کم سرورم پورا کوي زمالواز مانا زماده پیغمبر اتباع ولامي وكاي او فيه بيعهد کوم زب استاس لوص زباستاسونا سختې سختې سزاګانې اتګړې سختې سختې سخت سخت سف حکمونه وذر نه لري کوم مزهریدا سیواي و اي ای يا فرحبون خاص زمانہ ویاريږي څو تخصی ساتي و اي ای يا فرحبون يو تقدیم نہ مفعول دم دریم تقدیر د شرط او څلورم امر یا یا فرحبول خاص زمانہ او یاره گئے الله ولی ماده دره په قران کې دولاست کرتا او پښپو جو سره ذکر ده رهب ير توای او راحب باغ اچا توی چې په غار کې بناستو او دا الله بندګي به کوله او دا خلکونه به ځان جدا کړو لیکن دا طریقه پدې امت کې منه دا ځکه نبی رسول الله عليه لا رهبانيت فل اسلام په اسلام کې رهبانيت نشته وی یو رحبت دې متقوا دا درې مخف دی څلورم خشیت دی یو څه دې راهب دریم څه شه ده تقوا دریم څه خوف او سلورم څه شه ده رورا خشيت خوف عام ده ټول ته شامل ده رح دې ته وری شي چ ته یادل نه کې سر ته نه منزان بچاتې دې ګناهونه نه نو خواڅه خوف د الله نه ده سره د وخियारتيانه متقبا وخियार انساني متقبا لونه نه ني خلک چوي متقبا ساده ګولي نو ساده ګول چوي نه متقدي ته شي چو وخियार بوي الله با پېژنې بنده با پېژنې دا الله او بنده په مېنس کې با فرق پېژنې او به استلحد قران کې هغه umatونو کې راهبانيت به استعمالي ده راهب به استعمالي ده به استعمال استلحد قران کې څوک چې الله عليه نو هغه ته متقي واي چا څا تعلق چې د الله سر یې خلقو دی کې تقوا ده او په په خوانو umatونو کې راهبانيت استعمالي ده او خشيت دغه ځله صفات ده واللا و ای ایا یا فرحبور خاص زمانہ و گئی زمانہ خاص و یا ری گئی کم تر تروانی و امنو بما انزلتم و صدقوا لما معكم ایمان راو لئی الله پاک کتاب چې ما نازل کړه تصدیق کون کده لیماماکم دعای کتابنو چستا سسردی ولا تکونو اومکی گئی اول کافرم بے اول کفر کون کی پده ولا تشترو ماخلی بے آیاتی سمنا قلیلا قیمت لگ د دنیا و ایعا یفت تقول خاص زمنا ویرگی هر کلیچ مخی داحت زکروشو دلتے راشی ای ایمان پا قرآن راوڑے بس در را جلواز پورا کول دی آمينو ایمان راوله هغه چېมารا دی ګلې زاد المسير وی هو القرأن ورته کتاب قرأن دی ایمان نه ایمان تفصيلي دی مانه پورا قرأن با ما نه پا حاله کون ده ده که چه تصدیق کونی که ده ده یا حال ده د زمیر د آمنونه ایمان راوڑه پا غصه چه مارا لگه ده تصدیق کونی که لیمان ما کم ده آغصه ده پا نه چه سسره دی منه قرآن ده پا پانو کتابونه تصدیق کوي بیا تصدیق دو کیسمه ده یو ایجمالی ایجمالی دا معنی چې دا ټول کتابونه د الله د طرف نه او تفصیلی دا معنی چې کوم د توحید مسله ده پای کتابونو کې نو قران دا وی تصدیق کوي د بازی شرایع هم تصدیق کوي لَكَ غُرَا تَوْرَا كِ مَسَلَوَا اللَّهَ تَتَّخِزُ مِن دُونِي وَكِيلًا زمان سوا چو کارساز وَنَنَسَئِ اُگرِ بَنِ اسرائیل سُورَةِ بَنِ اسرائیل دے مَيَاد نُقُرَانِ كِ مَسَلَدَا فَتَّخِزُهُ وَكِيلًا وَنَسَا اللَّهَ دورا دا قرآن او دا توراق مضمون یوشا وآمینو بما انزلتو مصبقا لما ما کن ولا تكونو اول کافرم بمکه غیر اول کفر کون کی پده قرآن سوال دارازی چلا دیو تو اول کفر که انکی مکه گئی ویپا قرآن دیونا مختی خو کفر دا خلق موجود ہو دو اگه او جواب دای چول نسبت د خلاف ملا تکیگی که خلق دیر گناہ ہونا کئی دیر نارو آگانے کئی خوک ملا لاغ گناہ مکڑا وی ماری تا نسبتونا خلق حلائی چونکے تاسو بنی اسرائیل اہلی کتابیے نوالا تکونو اوالا آو کافرم بے یا مکے گے اولا کفر کونی کی پدے زکا کا تاسو کفر تاملا وطڑلا ادم امکیخا تاسو خلکو اقتدارازی تاسو پیشواغانی ہے نوالا تکونو چونکه تاسو پخې چې په دارازي معلومه ده چې ول کفر تا وکاو نور خلقستا غلامان او تاسو تابع دي نوالا تکونو اول کافرم دې دریم جواب ده ولاتکونو مکه گئے اول کافرن فده خوټه کې ور سره تاسو کې دي مکه گئی اولنا کافران پده زدن و عنادن گره تاسو چی کفر کوینو اس تاسو کفر زدن و عنادن دے. نور عرب چی کفر کئی نو آج حالتن ده وزکر اللہ دیوتا اولا تکونو مکه گئی تاسو اولنا کفر کونی کی پده زدن و عنادن. نور خلق کا کفر کئ جہالتن کئ او ته خدا زت د وژنه کې تا ته خن ابي الرسول معلوم دي قران معلوم دي و د دین نه خبره ولا تشترو بیايتي سمنن قليلا نا ته چا ول کفر کئ ول کې د دنیا د پارا د دنیا د ټکو د پیسو د پاره نه الله یې مکوي ولا تشترو بیايتي ما خل زما پایا تنو سمنن قليلا اي وزد دنيا لگا دلا تسترو يومن زاد المسير لا تسترو بياتي ما بدلوي زما پایا تنو سمنن قليلا اي وزد دنيا ذې من الله قسمی کرد لا تشترو من لا تعتزو پای وڅکه ماخلې د ایمان پای وڅکه ماخلې د زماد آیاتو پای وڅکه سمنن قلیلا ته مطلب د دنیا یعنی دنیا ما فلی اولی زتنہ د دنیا ما فلی محاصل التویل دا سیوی دی 203 صفا والے نی جیل کی داوا جاوا جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر کی دی یصبح الرجل مؤمنا و یمسئ کافرا ویسبح مؤمن یصبح مؤمن و یمسئ یبیع دینہو بیعرز من الدنیا سبالب ایو سڑے مسلمان بیگالب کافر بیگالب مسلمان سبالب کافر ولی یبیع دینہو بیعرز من الدنیا فالبین بپو دنیا خرسوی دا حدیث امام مسلم نقل کرے مشکات چار سو کے نقل کرے لا تشترو بے آیاتی ماخلے پای وزد آیاتونو کے دا دنیا لگاؤ یا لا تشترو لا تشترو منا مگر زوائے آیاتون زمان زرعہ دا حصول د دنیا زکیو علیمون دینہم احبارو باق پل دین خودلو خبیل اجرتے اپو اجرت سرا نو مانا وقتی سوڑا دینا چی نئی نئی نئی دیسی چل مکوائی کم دین چی پتا فرز دے بی اجرتا بی خلکو تا خائب سب اصمان انا ای بی غیتا وائی. قلیلنی زکویل چرطولا دنیا الله اللہ دایاتنا پا مقابلک لگدام وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِهِ سَمَنًا قَلیلًا خلقوئی دا خدا یهود پا بارکی وا فاروق عظم الوا خلقو دا یهود پا اگر چه نازل شویق ووی خلالا او فتیرشل پدې کې استاد او مرادي مونږه مرادي او ځانې قیامتapore تمامه دنیا مرادا ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا تحتیذ د اجرت به کتاب الله اگر چې د آیات ترجمه او تفسیر وشو بس دا کافی و وحجون کې دا یو مسله احمدا ژداله په کتابانه او جرته ریسټیشیو کنه شي پدام باندې پیسہ ریسټیشیو کنه شي پیسه دے ثواب باندې پیسہ ریسټیشیو کنه شي ختم د تراویو کې پیسہ په ریسټیشي کنه دا پدامش نمونه یی مش نمونه خروار موږ ان دا مسأله لګې شان ذکر کوو وَلَا تَشْتَرُو بِ آيَاتِهِ سَمَن اول صورت داده شکل عبادت فرج وی دعوت فرج وی لکه پیو علاقه کی بل مولیس ابنشت ده علیم نشت ده علی فتا بانی تبلیغ چونکه فرض ده فرض عین ده نو پا دی بانی سا حرام ده لکدر رسولانو دا حالو چې رسول راغی نو پر رسول دعوت فرزیایینونو د پیغمبر بیل لا اسئلکم علیه اجر استادونه په دی باندې مزدوری نه غواړم وګوره سورته انعام 91 سورته شعراء 190 کی داس امام قرطبی ومیللی چ هغه تعلیم چې په انسان باندې داغه ورکول واجبې فرضي او دا تعلیم په د باندې معین وی منبل مولای سیب نشته ده نو کته په فقط دخل فی مختزل آیا پریاات کې د مخل له معنا سبب نه اخلي ايو حدیث امام قرطبي نقل کړي چناویر السلام علیکم چاچو علم از دک دا الله در هغه علم چې پاره الله حاصلېږي او دا د سره پاره از د الا یصیب به عرز من الدنيا لم یجد عرف الجنه یوم القيامه ده دا علم نه حاصلوي دا دین نخیب لچا تا الا ليصيب مگر چې ده حاصل کے پدې باندې سامان د ژوند دنیا نو لم يجد عرف الجنه وېد جنت بیا هم پد باندې حرام ده ترز ده پیدا ما چې وسړیا دا علم قطاده الله دا, دا پاره حاصل کړي وو او دا دی عیلم رسول پتا فرزو وشی تپ دنیا حاصلی نو دا جنت بویوان پتا بانی حرام دی و الله شا اللہ اکا دعوت والا نورمی او دعوت پتا بانی فرز عین نی نو دیم شورت تعلیم دا قرآن بانی اجرت عزدل یا به درس د قرآن په تعلیم د قرآن په درس حدیث په درس فقها په امامت باندې او چون کې دا په دبانې فرزه عین زکنه ده چې دنیا کې نور خلک همشته مشته حجر په فتح الباریکه د قاضی ایاز نه نقل کړدی چې استیجار په تعلیم د قرآن د ټوله اهل علم په نس ده سوا دا علماء حنفیونا اِلَّا الحنفی خب یاروستو حنفی علماء امپدی بانی فتوه ورکڑا ورکداسی نشی نو درس قرآن بپاتی شی درس حدیث بپاتی شی سو با امامت والا پیدا نشی قاضی آیاز نا دا فتوه نقل کرے وقال الحکم امام بخاری دا حکم قول نقل کرے افرمائی لم اسما احدا کرہا اجرت المعلمی یعنی اچھا دیتا مکرحو ندیویل اچھت معلم تعلیم ورکون کې کم تعلیم ورکی اوپاقت سو اجرت اخلی اگر بخاری تین سو چار صفحاو دویم اول جل کے انې دې ته ائچا مکرہ نه دی خدا માતા ستویل په هغه صورت کې چې ماشا الله نور خلق ست دی دا باندې دا دین دا علم را سوال په تا باندې عین نه ماشا الله بیا تر اغستایشي اجرت پدې دریم صورت قران راستل د پاړه د علاج او د چه دچه علاج پده بانه که دچه دم پده بانه که نا پده بانه اجرته اغیستل بیلا بل اتفاق جائز دی اپا اغیبانه اغا حدیث دلدیغ چور سردار مار چچلیو سحابی پا غدم اچا ولیو اغین اگڑی اغیستیوی مخاری کے اوگور ہے کتاب الاجارہ کے تین سو چار صفحہ ولی نجل کی دا رنگی شامی پا مجموعت الرسائل ایک سو ستا ستاون ستا ستا سفحاو دیم جل کی دا رنگی مبسود دا امام سر اکسی او گورا ایک سو اٹاون سفحاو دیم, دیم جل کی دینا دا معلوم شوائع دم مانی اکسر دم پلا مسکلانی دی جو روال پکار از زمان محربان کا پا دم پا سہی دم مانی چاہ سا شیوانی ستون اللہ پا دیر پاغبانی اللہ انی نسی زکه دنیاواله توای چې غلط د مونږه کې د شنه د وښنه د زړې د زندۍ د تبه د لنډې د سپې د وګمې داولې وي په درحد خدای په درحد پیر میچان خیل خل داولې وي الله دې کوئی اک قرآن وغایا چې په اخلاوذابریته او اوصا ورېزان غار کې ورېزان تبا کې کله خره الله هو شهاله له شهادت سره له اک سره ته چیټرونو د چاوی صحیح دم و کا قرآن و گایا سورة فاتحہ و گایا اللہ سورة فاتحہ لکم شانور کرے اللہ اکبر فی فاتحہ دل کتاب شفاع من کل دا زالہ پی پیسام و اخلا سنورم سورت سے مسلمان پور خاص نبی اگر شدہ پہ پو مسلمان پور خاص نہ دے اگر چا دا کار دے لکه پل جوړول لاره جوړول جمعہ جوړول نوبدې باندې بال اتفاق اجرت او مزدوری هغه سل جایز دي انسب صورت هغه عمل یا قران ل سل چパイ کی چا ثواب بخل وی لکه مړیتہ ته ثواب بربخه چې زمادہ د دنیا نه تله وا مړی شه بانو ا کاری شه بانو راشه زمادہ د دنیا نه تله ا د دنیا نه تله ا وې د پاره سواب ایساله ثواب د پاره ختم وکي ایساله ثواب د پاره چې کم ختم نه نفعہ ختم مانی اجرت اغشتل بل اتفاق ناجائز دی خوراک پہ کول سپیسی پہ اغشتل دا بل اتفاق ناجائز تاج و شریع پشرا دہ دائی کی ان القرآن بل اجرت لا استحق السواب لا للمیت ولا لقاری یعنی قران پرجرت سرا لسل نه پدې کې مستحق به سواب نه دی نه د مړیده پارا او نه د قارئ سبب د پارا ایس ثواب پدې کې نشته زکه قارئ د پارا ثواب میلا او نه شه زکه د دې سودا پارا قران ویلې نو مړی توبه څه عینی بیل دی عینی شرح د بخاری دا خواه آوره پارا کئی د دنیا سو رزی جونده عینی شرح د بخاری ویمنع قاری لی الدنیا والآخذ والموت آتمان دنیا د پاره کم قاری قران رستون کې دغه من کولای شي و یمنا او ور کوم کې وای رستون کې دواړه ګننګار دي هغه راي 180 صفه ولرني جل کې راي ني شرحه د بوخاري داړي په دې باندې تفصيلي بحث شامي کول دي 35 جل کې انتالی صفحہ پینزم جلکے عقیدت التحاویہ چیسی صفحہ روح المانی پچپن صفحہ اشپارلہ سمجلکے رسائل دیبن عابدین ایک سو پچتر صفحہ اگرِ العرف الشزی چار سو پچپن صفحہ المسائل ایک سو نورم دیر کتابون دی نمشت نمون ای مفتی شفی، مفتی عظم ہند وائی، مفتی عظم پاکستان وائی، عیسالِ ثواب کیلئے خط پر قرآن پر عجرت لینا بالاتفاق جائز نہیں، دعیسالِ ثواب دفارا، پا میں قرآن بانی عجرت عرسطل وائی بالاتفاق جائز نہیں، دی. اگره معارف دو سو ناو صفحه اولا نیجیر دنیا و علا و توائی چه زانوال غرکوائی مثال پتور ایسال سواب دپارسو ختم که کل ترتیبی داده و ختم و دا چه راشی او مدرسی تاوگای چه مالا ختمو کهی نور خبری پکه ککوک نزو تایی چه سبا در کم سبا کم آقایان به د الله دپار خورآ وی او چې د د دز کومه پیرزو کم خیرات د نوغه دی چا منهکړی نه دیبلله او وررض دی را وړی زوردته خیرات دین کې دا هر سشته د زما میں حرببان ترتیب غواړیمون من چې مونږ غار کم نه شو طبباام نه شو۔ ولا تشتروا بِا بآياتي ثمنًا قليلا ما اخلي زمہ پایا ته نو دا دنیا لگا الله د پاره قران وایا دته سو بدا انوا ختم ان و کاريان بس ماشاءالله زکه موږ اړتیا زه ساده ما ختم لاله نوما چټه انسان په مړ په 10 منټو کې سپاره ویلای او چې سړی بیا قاری سببم نه راځل کیه یا مپټاله لگی په دوه مرکو کې لگیه مو کسا واه حضرت سپاره ټپ کوي ها نو ما ترارکه نو مه ما په نه ده ما خو د وخې درکو غاني لوي دي زرا دا سړی زمنداله سره په زور راځي زور وکي او ورسنو دا زهره را باندې کو چې ورته سی وای پراکه کړ اسمه ټیک دا وای سورې جامواله را روان شو ولا تشترو بیاات سمنن قليلا ما خلې زم ما پیاتون دا هي وځه دنیا لگا ورته الله کتاب سره لوبه دي نالا کتاب سرالو بینی دی پکار هر اشی که بخل چی که نا بخل ده او سواب بخلی دی ده که بزان ساته ده مجردنا اوستون که ورکون که دوانه ها که سواب بخل نئی اس چی ده کتاب تا پارا مثال پتورتا ده کور جوڑ ده کور جوڑ کا تیرا او بللی یا پس هغه شرط هم نشته چې تکا قران وې کا سره ته دعا کې دغه اوس به خل نشته نو ماشاءالله کپ دې هم د بلګي بریتي غړې کړي نو الله وتعال سننه دې ٹھیک شو کنه ځکه چې په دې کې هم ماشاءالله سبخل نشته کنه ته دې دکور تاسو ثواب پنه بخې کنه خدا برکت د पारा مثال پتو راغوي چې اولما راشي ابتتاح هوشي کتابه قرآن نه میتتاح وکړه پاک ورکی نو یارسبردستدا ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا ما خپلې زم ما پاتونو ایواز لګ د دنیا ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا پا گم پا تراویہوکے قرآن لستل اپائے اجرت اغیستل پا تراویہوکے قرآن لستل ختم کولاو پا غیبان سپیسی اغیستل ندامن دی اگورے اصنن والبیدات ایک سو ساڑ پورا باز کڑے قیام اللیل دمروزی دوسرے 46 صفحے کی پورا بحث کرے داریا عزیز الفتاوی کہ اعلی کی گجرات دینا اور لینا قران شریف کے سنن اور پڑھنے کے لیے جائز نہیں قران دل استلو دا پارا قران دا وری دل دا پارا گجرات ورکول دا جائز بھی دی اور اس میں کسی کو ثواب نہیں ہوتا نہ پڑھنے والوں،, والوں کو اور نہ سننے والوں کو دکه چاته مساواب نه مليبي که څوک لستل کوي اغه ته مساواب نشته دي که څوک اوري دل کوي اغه ته مساواب نشته دي اور سنت ختمه قران سنت ختمه قران پداسه تیری کیسراغه وي ادا کیږي نه سنتي قران تاوان اوري دو اور ابي ابن كا تایبانی دیچانو مطالبنو اکڑے اغا سنتی قرآنو سنتی قرآن اغاو محمدی عربی قرآن لستلیو سپنو اغیستی اگر عزیز الفتاوہ چی سو تریاسار سفحہ کی نائرورا چو سو ارکو ننو قاری شیب چی نئی کئی را لنو بیا بسکی قاری شیبو نکئی را لنو نائی واجبت جواب ورکڑے پہ انداد مفتین کی جب عجرت کا دینا حرام ہے گورا صور خبر جب عجرت کا دینا حرام ہے تو علم ترکے فسے ہی پڑھنا چاہیے چیدہ عجرت ورکول حرام دی ارورا وقاری سے تعلیٰ پورا قرآن نوائی نداغین بہتر بیا پا علم ترکے فسر تراوی کول بہتر دی فیتاوی رشیدیاو گو رئی رشید احمد گنگوی رحم اللہ دا سی فتحو لگوالدہ جب اجرت کا دینہ حرام ہے رشید احمد گنگوی وائی دا دی اجرت ورکول حرام دی فیتاوی رشیدیا دو سو تیرہ صفحہ کی دارنی امداد المفتینو گو یعنی دا دنیا دنیا با زریعہ دا دین زګر د دنیا ژوند نهایت لگ دې د دنیا ژوند نهایت مختصر دې په هونه شي ختم شي پیرزو جدا شه دې الله دې तमाम مسلمانانو پرې کې پیرزو واچي پیرزو جدا شه دې مطالبه کول جدا دي خبره تاکل جدادی پیرزو جدا شه ده یو قاری راغی د الله د पारा قران ولې سیټ سیب ده ماشاالله هغه په جيب کې 1 لک روپۍ کې خدای الله دې دې سیټ سیټ به جنت وري کې وړ جنت زمامې هربان دې قاری سیب سره پیرزو کول کدا سی پیرزو نکه کې قدیم د دنیا نه ختمي عالم سره قاری سیب سره پیرزو نکه نو سکه اغه د الله د پاراستا مخ کې ولار دے الله د پار د الله قران وای اغه الله په صبح نه پالي کنه وکړه الله د سیټ سه پردې کې واچي کرا د بل څا پدې کې به واچي زه غوځه دا داخل حرام داخل ناروا پیرزو کول جائز دي او پیرزو کې سونه لوی اس لوی دے دنیا زلیل ادا دنیا پارا دا پوها بنشی او تیرا بشی تو دنیا ولی نیازی گی دنیا ولی دا اللہ دا دے خیست دین دا پارا او دا خیست دین دا دنیا د حصول زریع ولی گرزے یو ظل بنا د دنیا نا ایو سالکا جیبا وی وی سطن قلو کل من سطن قلو کلمنایا عن دیاریک ویبدلو کر رداد دارن بی داریک مرگ کورونو نرسطت کی او ظلم او چط کی ویبدلو کر رداد دارن بی داریک دا حلاکت با دیدی یو دی کور نبادی بل کور تا وتتركما جناي تبيح زمانن وتنقلوا من غناك الى افتقارك لاړباشه د مالداراينه غريباي سره بهواله شي وتنقلوا من غناك الى افتقارك مفدود القبر في عينك و ترعا عينو غيرک فی دیاره استاپ سترګې په کسبا دا قبر چینجی غړېږي او استاپ کورونو کې استاپ محلاتو کې به یاده ولڅه سترګې ور له په دنیا باندې نیاز کې وزک الله ای والا تشترو بی آیاتي ما کله زما پیاتون سمنن قلیلا ایواز لیک دنیا یاوسای یو يو... یوسانی کا جیب ویلی وای سیرت دینک شاهینم توسیدو بیه سیرت دینک شاهینم توسیدو بیه و لای سیفلح اصحاب الشواهنی تادین دیو شاهین گر زولے چپایمان فکرارونه کے خو یا لرا چدا دین چتا د دنیا د حصول لپاره شاهین غرځولې باز د غرځولې دا سه خلق ورې کامیابې نه شي ځان باندې تبا کې ځان منوږ کې لای خو ماویره کړه ستابت باندې مغستې شي ځکه چې ماشالله مبلګین ستادې په دنیا کې بل مبلغ نستدې بل علاقہ نشتے بیا پا خطابت دی دنیا دا دین رسون دن کې په علاقه کې نشته بیا په خطابت پیسې ناروا دي دنیا د دین دین د دنیا د حصول ذریعہ باندې ګرځې دین باندې وقارونه نه کې لازم الملسی سیر تدینک شاهینن توسید به ولا سيفلح اصحاب الشواحين دا چې دین د دنیا باز ځاګر زوړې هغه شي کامیابې ده ولا تشتروا بآياتي سمنن قليلا تعالی شلبستاسي الله باندې سپورې او الله باندې خرابې ايو وچہ تعلیم امام قاسانی چې پاملک العلماء باندې مشهور دی د علماء بادشاہ آیا زبردست کتاب البداه والصناعه لیکلی وی کړه چې دته اوهده ملاو شولا نو عہدې سره الله د ذهن عقل ووته اوهده ملاو شاه نو د دانی پسې نوکران راولې کله سرکاری چی دیو سر را روان شا زکما سر ما تا احدا میلاو شلا چی کرا اگر آلل دده پیغام راوڑو دده کور ودانی پسی و اگر سر پو دوان الاسا ونیو چلی شو روکڑی اینو کرانو لیو خط ورکا زما خاون لبدا ورکا ورته وا ملک الاولوا چې ته د اولما او بادشاه غنلې کې دي 100% او پیسې د دنیا تا کملاو شې الله اکبر مسالې فقهیانه يرشل دا محمد رسول الله خو است خبره هغه حدیثانه يرشل چې زنانه بغیر د محرم نه سفر نشي کوله زسګه د پردوس سره درشمه ملیک العلماء چې کله دا خط ورسی دا بس لی پویشا راوح دیتا خیراباد ویل ویلاتا ملنگی جون با تیرام دین خودین ده چون چطر سنجری روخ بختم سیاح آباد در اگر بود حوث ملک سنجرم آنگاہ کی خبر یافتم من ملک نیم شب من ملک نیم روز با یک جونم خرم چالا چالا د شپه دا عبادت کم لذت ور کړې اسم په الله دا ټولې دنیا لذتونه دې د أغېنا قربانې سي دین خودین نه ولا تشترو ماخ له زما آیاتونو سمنن قليلا ایواز لګ د دنیا و ایایا فتقون الله یخا زمانہ وای ره گئی ولا تلبس الحق بالباطل وصلی مګړوي حق د باطل سره ولا تلبس الحق بالباطل مګړوي حق د باطل سره مپټو حق او حال د چتا څخه په گیچدا حق او د باطل لي مکه د ایمان د به کنده یو د زوالي او سبب اګه ذکر کا د هغه د الله منه او فرمایله چې ولاتسترو دنیا بناسلې اوس د ایمان د به قندې د لپاره نور اسباب چې دا سبب هم ایمان تبا کوي ستا ایمان ګرځوي مسلمان ځانبه ساتي چې او پای کې تلبیح دې او پای کې کتمان دې ولا تلبسوا الحق الله یې مګړه وې حق لوبس حلته وېلې شي خل کول بنکه حق د باطل سره بنګړې لوبس حلته الی ته وېلې شي لكهیدر کرار حارث ابن احواد تویلو یا حارثو انه ملبوسا عليكا ان الحق لا يعرف بالرجال عارف الحق عارفه اهله اے حارث ابن احواطہ دا باندې گډ راغل دے یا سات حق با پسړون په جنې حق با غره پسړون په جنې بلکه اغه تیول اول حق و ته جنا حق دی او په جن نور اوس به سړیو په تحق پرو مت پہ جنا چپلانه د سکینو دا خبره به حقی نه اول حق پہ جنا چې حق دی او پہ جنا نو سبب الله والا او پہ جناي دا حق سره برابر دی نو ته الله والا دی چې نو نو ته الله والا خلق دانه دی ولا تلبس الحق بالباطل حق دته لې شي ما له دلیلو په شریعت کې په شریعت کې پاه دلیل وي حق ما ګړاوې د باطل سره باطل په کلام د عربو کې خلاف د حق ته لې شي امانات د ذایل کېدل زایل کېدل باطل دته لې شي چې زایل کېدل امانات د زایل کېدو راځي لکلمیت باندې على كل شيء ما خل الله باطل على كل شيء ما قال الله باطل وكل نعيم لا محاله زائلو خبردار هر څه چې درب په نشوا ده نو په ای بزوال راځي وكل نعيم لا محاله زائلو یاد لري کوم نیامتونه چتا تا په نظرګری دیوانه بزوال راضی استادا ځواني با یو ځل خاور کیږي استادا خوشالي با یو ځل په غم باندې بدليږي دنیا دا ډله ټپلا داجہ جاو جلال بے عزل دفا اور سرخاوری سی علا کل شے ما خال اللہ باطل و کل نائمن اللہ ما حالت زائل نو باطل دل تو مانا تے زوال دے زکار ہر شے جو اللہ نے سیوا دے پاغہ زوال راضی باطل پر قران کے پاتو مانو سر راگلے قلچ عمل زائش اللہ اغیتن باتل ویلی تزیع العمل بقرا دو سو چون ساٹھ کے حرام و طریقو تم اللہ باتل ویلی بقرا ایک سو اٹسی کے ویلی علی عمران ایک سو اکانمی کے اثر محوکول اغیتن باتل ویلی سورہ دی انس نمبر صفحہ کے مابود باطل تم باطل ویلی سورت نحل بہتر کے شبہات باطلو تم باطل ویلی سورت که چپن کے مقابل دا حق تم باطل ویلی اتم پماند فنا چکمشے فنا ممی اری تم باطل ویلی وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلُ مَا گَرَوَيَ حَقْ دَ بَاطِل ګړول د حق د باطل سره دی یوشاوی بدعت تخکارا کې په شکل د سنت یوشاوی شرک تخکارا کې په شکل د توحید الله ای والا تلبس الحق بالباطل مگر وای حق د باطل سره ان صالح زکا خولې ویلې وابتداوت ولې ګړوې بدات ولګډه وې بدات ولګډه وې د سنت د مصطفی سره مخبلګوې سبا محشر کې مصطفی سره ورته په روز محشر کې د نبی عليه صلوات و سلام سره واستا ملاقات نه کیږي هغه چې کا بچا غوي او سه حبی او سه حبی زما مرګ لري نو ولیکي کې چې نبی تاسو په تلګي سنت خو دی ودړې وړې کړې وې نو نبی ولې داواز نکي صحن صحن لمن غير بعدي الله دې هغه خلق ته باکي چې زمن زمان سنتونه ده خو سره فوري پړي بيدات په شکل د سنت کې ونه پېښ کې مغبل هغه سبا محشر کې مصطفی سره دلته فاره پدې کېو سره لو نای پر تو نه پټ کې جوړ چار ته روره دا سکه ورته ته ګوره وله سنت را نه سنت رمنه کی اگر ته سنت را خود نه معنا قام خود جللال باد بریچکی ولا تلبس الحق بالباطل علی حق مگر مګړ وې دا باطل سرا وتتم الحق وله پټوې حق لرا والے سی سی حق ولې پټه حق دلته مراد صفت د نبی اخر زمانه چې پټه تورات انجیل کې دا موجوده دیو اغا صفت د نبی اخر زمانه پټ کا او غره تفسیری تبری مدړ حق د باتل سره او م پټ وې حق انتم تعلمون تاسوخه پی گئے دا زیادت قباحت پارا چخپویږي ولې سنارف کوي زکه جاهل خو مازور کړی شي اذن جاهل یوذر محاسن او تعویل وای جاهل خو مازور اينه ته خو پويږي ولې غړک شي په کملانه وانتم تعلمون تاسو خو پويګي واقيموا الصلاه و قائم او ایمان را ور کوي زکات لرا رکو کوي سر درکو کوونکو نا اقیم الصلاه دلته امور مقوی مال دین ذکر کوي لکن نبی علیہ الصلات و سلام حدیث ده ذکر نبی صلی الله علیه وسلم باندې به یو مشکل راغی اذا حزبه صلی کلت یونا یو کار بار هغه په نه विभागلې یو مشکل نصلا پیغمبر وبونز کاو دته امور مقومل دین وای امام احمد دا حدیث مسلده احمد کی راوړې ابو داوود هم راوړې د حذیفه ابن یمان نو اته المسلا تا قائم وایم زلرا ورکو وای زکات لرا رکو کوی سره د رکو کوونکو را اتو زکات زکاة ما دا پا کې که تینتیز کارت را گلے زکاة لغت که پا قوالی شي ویلشی محمد عربی سمی اما من از زکاة اوساخن ناز چه کم د دا معلونو نبراویست درشو نبی علیہ السلام با دیوتا اوساخن ناز ویل دا خلقو خیری زکاة تا زکاة زکاوائی چه پدیسر آغا نورمال پاک شي. زکات نو ورکه نو است مال غنده پاتې شه واخر به اوزل تباکيږي فوکلا الصلاة و اتو الزکات په کې مال مخصوصه وي استل دي د اموار مخصوصه ونه داغه پوره تفصيل په موجود دی واقيمو الصلاة و اتو زکات امر چې الله کړ دې په قران کې نه حکارت ور کوي ور کوي ور کوي دیم الله دې دغه صفات د ایمانوالو ده سوج زکات ور کوي دا به مؤمني بقره 177 دیم الله یې چې دا فرض حکم دی او مخکینو ومتونو باندې ما فرض کړي واجب پتا نه دی وګوره سورته مریم 31 کې لس فوای زکات په قران کې دی الله په زکات کې دا फायदा دا फायदा دا फायदा قران کې دا چې کوله مون ذکر کینو د زکات هم کوي زکات عبد الله بن مسعود کول دي لا صلات علی من لم یزکې دا هغه چې مون سره مون نه چې زکات نور نو زکات مون سره زکات مون سره زکات مون سره زکات ورک عل مرکی رکو کا ویسر در رکو کون کونا رکو ما ده قران کی تیرا کردا استعماله په قران کی کو جو حسر رہے رکو پلغت کی مطلق تیټه دو تویلشی الانحنا کرتے بی وای او په استلا دشرا کی رکو چاته ویلشی سر او ملات کتا کول او برابر ول پنیت د عبادت دې ترکو ویل شي سر ملا برابر اول پنیا د عبادت باندې دې ته ویل شي رکو ورکو مارکهین رکو کوي سره د رکو کوونکو دلته څه دی یو مان تدې ورکو مان نه کار کوي سراد نه قانونا حافظ ابن کثیرم داس ویلی نه کار کوي سراد نه قانونا مطلب روکو کوي سراد روکو کوم کو نا منا پدې اے صلو مال مصلی صلو مال مصلی مونس کوي د نماز بیده جمعی نبا منز نکوئی پا جمعی سر با منز کوئی زاد المسیر پچتر کده سیویلی جمعی سر منز ده دا ایمام داود زاهری پا نیز د آقاوی ده جمعی منز ده پا هر کس بانده او دا قول ده عطا ابنی ابی رباح او ده احمد ابنی حنبل هم ده امام احمد بن حنبل هم ده او دلیل پاګیبانی هغه قول د نبی علی السلام په لا صلاهۃ الا جار المسجد الا فی المسجد د جمعہ د گا وندی مول مگر په جمعہ کې او هغه له صحابه چې نبی علی السلام ته تو سلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه موږ زما ابو ټولونکي سوګږه مات تنست دی مات اجازه شته چې زپ پکور کې منځ وکم نبی عليه الصلاه والسلام له صحابي ته سوالي هل تسمعو النداء هل تسمعو النداء اذان اوري اغه ته يا رسول الله اذان خاورم نبی عليه الصلاه والسلام یې فاجيب و ورون صحابي کړه چې اذان نو فاجيب وره دا الله دا مونادي دا خبر جواب ورک دا غیق قبولواله وکانو مانو منزه تبازي جمع تبازي جمهور په دې دا سنت موعقده ده قریب دی واجب تا ورکه امر راکی هاي هاي مسلمان څو غافل دي کورګه و موږ کور وداران په اړه باندې خفغان را نه غي څه زما دا خاوونه باندې درته موږ کوي دپا پلار پزړه باندې غم را سزما غي څه زما دا لخت جګر ورې درته ولاړ دی ولی الله سره لو ورکم مارا کېږي رکو کاوه سره درکو کوونکو اتامرون الناس بالبر واتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون مکه اصلاح دعوت وشور او اصلاح د عمل کوي چې په عمل د برابر کار بیر هر هر نیک کار ته ویل شي البروا من فی انواعه تسینوی ماده د بیر په قران کې څه ته ده وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ اَلَا يَعْتَصِمُوا بِذِكْرِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ انساونا انفسکم کَرَجَذَتَنساو نسبَتَ الله تَعالیٰ و شِی مُرَاتِ پرے خودلوئی کَبَندہ تَنسبَت و شِی لو کَلَپَمانَا دَہِرَے دَلو او کَلَپَمانَا او تَنسَونا انفسکم انفس مفرد چ قران کې راغل د نفس 140 دی جمع چ راغل نو 150 دی او دنس نفس مستاقَت په قران کې دولس دی وتنسونا الفسق و تنسونا الفسق و تنسونا الفسق او تاسهروا ايق قل زاننا افلا تاكلوا ايت أفلا عقل وَاَنْتُمْ تَقْتُلُونَ الْكِتَابَ دا د پارا د زیادت قبح د پارا چبره کتاب هم لله قران تم ناشته کتاب هم لله او د سبع ابن جوزی واي داد دا زیادت قباحت د پاره او د زیادت حجت د پاره پدیوبانه حجت علیہم تسهیل افلاتا عقلون دلته کمز د پاره د توبیخ دا تاسعقل لره سره عقل خلکه بیا کې زور نه دا پترق دامل چقلا عمل, عمل نکوي نور تا خبري کې لکه خلق وی بل ته کې او په پله په حمله کې اور دې په حدیث کې ډېر زیات وایي بیان شوهه محبوب عالم صلی الله علیه وسلم وی کله چې ز په شب معراج کې لاړم ما او خود له شو تو قرزو شفاف من نار څدا وي شنو دا اور پکينچو غسوال شي ويقلتم انهم من هؤلاء يا جبري ما جبريل دا کم خلق دي صدا شنو دا اور پکينچو غسوال شي ورسي قال هؤلاء فتبعوا امتكا داستا دامت خطيبان دي حالي و ازان دي جواز په بل تکاو مسالې کوي خوله خپل ده هند قال ها اوله خطبا او من امتک ا اے محمد دا ستاد امت خطيبان دي الله لزم مالشي الله لزم محافظه و نصيرشي يا امرون الناس بالبر و ينهوا عن الفسوق ديو کاو دنه کوي خو ځانونه هرکړو و هغه مياتلو نل کېتاب کتاب نشته قران یې لرسته خو ځان تر دانا چې بلته خبره کې الله دې زوږه پپړه مامن پاغيره ونی اې کې قاضي کتاب یې کر قاضی کتاب کھول کر مسئلے بتاتے اور کو جب خدا عمل کرتا نہیں قاضی بنا تو کیا ہوا لوڑو مسئلے کے کا پہ عمل کیا کا قاضی صاحب شروع سے ایک دن مدینہ میں گیا سیدھا کیا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں حاجی بنا تو کیا ہوا مدینے منورے تا ودزلا کفر د مات سويو کړ لا دتا شوې دی لبیک اللهم لبیک چري والدي ایک دين مدينه مي گیا۔ سيدا kia تو kia هوا دل کا کفر ټوټا نهي حاجي بلا تو kia هوا را حاجي صاحب سنوسا هر څه د الله د پارا کې چون جلوو محراب او منبر مي کو نه چون بخيل وته مرصد انکار دي ګرمي کو نه په محراب او په منبر یو څه او چې کله خپل خلواتګه ته ورسې دا الله سره د تړاو نسته دی او اتمامرون الناس بالبره علماء باندې دې امتحاني چې په دین دې ځان کوه کا نو راشد الله متي او فرمانبردار شه اتا اتا امروا الناس بالبر ابو عامر ابن مطير دایولی عالم ده نده ایزه حاضر سو مجلس د بی عثمان دا چدایولی زاهد بزرگ انسانو هو خو ابي عثمان بچر تفلوینه وازولا ډیر وګچ چپوالیو ما د دنه د دته چپالی ته پوسو کو چبی عثمانه تشنده نوازه خبره نکه ولی یا ابو عثمان یا عجیبه خبره راتا وکلا وغیر تقين یا امر الناس بطقا وغیر تقین یا امر الناس بطقا طبیب یدعوی وطبیب مریضون ایا اگر اته یو غیر متقی انسانی خلق ذات تقوا خبر کوي و دې داسې دی طبيب یو داوي او مریضو لکه ډاکټر دی چې د بل علاج کوي او خپل مریض دی او بیمار دی دا مرض کی هغه عثمان یو چې زففره بیماریا م زما سوي ما ورونو دا مطلب نه ده جو انسان پخپلا عمل لشتن وبله ته دعوتنا ور کوي نه دعوت جدا فریضه ده عمل جدا فریضه ده دا. ورز دایا داده چ عالم شین به عمل ولي یو خبر باندې الله تعالی تر اوسته ولادي دا یو فریزستان ستانه ادا دا بل هم ادا کا رحم الله وای مطلب یې نه کہ بے عمل آدمی کو واعظ کہنا جائز نہیں مطلب دا نه چې بے عمله بواز نه کوي بلکې مطلب ایه ہے کہ واعظ کو بعمل عمل نہیں ہونا چاہیے مطلب دا ہے چې واعظی عالم د قرآنی نو بعمل بے عمل دی دا یو حسنا اللہ تعالی درک دا یو زیور الله ست پتن باندې راوستنو بل زیورم پتن باندې راوړا چې کامی مسلمان شي أمرون الناساس بالبرري ووتسون أف سك تتلون الكتاب تاس اللي كتاب أفلا ت صقل والنا وستعين بالصبر والصللا اندار حاصل قید د لانه په صبر او پهمانزو نه حاله كبيره غیر گرانده نندا مزګران دی اللهل مګ خو نهې ګران په جزی کوونکو چا کې چې جززی نوېولې ګران گرانده مخکې د تفلی صفاتو چې سریا دا دا کارونه پرې د ځانې سپکه اوست ده تحلیهی صفات دی چرا شا ده پل بدن سرادا گولونه و لگوا یعنی مخی خراب صفتونه ذکر شوال چه زان تره نپا کول ضروریو نوست کولی صفتونه دی چه زان پا دیبانی خیسته کول پا کردی آکم کم صفتونه دی صبر دی یو گل پا بدن ده صبر و لگوا دیم صلاحات دی يوزي ور د خپل بدن موسکا نو ایمان بالآخرہ و مسلمان تم غي امتیاز د خپل ځان لپاره ایمان په آخرت کا واستعينو مدد حاصل کیدلان پسبر اپمانځو صبر مادا قرآن کی ایک سو تین کرد دا او با قرآن کی پشپارلہ شوجو حسرہ زکر دے سبر مطالق در خبر او در بحث سنا یو تاریم تاریف دا سبر در اقسام دا سبر در مقام دا سبر تاریف دا سبر اقسام دا سبر مقام د صبر. صبر ست شي لوگا بیمانا د صبر ده حفظ نفسی علام تکرهو یه دیخ پل زان بنده ول پاگت سو چه نفسی بد گنی نفس تا ده گنی چرا شلک چه کرو علا گام ورتوی منا ده نفس توی دلا سور نور کوی وی غلیشه چب درس ختم شي تکرار ختم شي ریجی با اخری حپا کیگا نیاو ان شاء الله په چینه کې ووبه اسکو بیا علاوه شو ده شوخه دسی ورته وای صبر سره تعریف ته صبر سره وای حق سنف سے عالم تکرهو ځان بندول پاغه سباندی چدانف سے برغنی سورته کا پټای اس کیداسی تعریف د صبر ایمن قائم امداس کړه وَتَسَقَّطَتْ وَحَفْصُ اللِّسَانِ عَنِ الشَّكْوَى وَحَفْصُ الْجَوَارِحِ عَنِ التَّشْوِيشِ بندوال د نفس د فریادونو د غوسونو سره چې راکړل استړی شي وای وته وای ما کا نفس ته وای باندې کوم پتان نه لري شي الله امام احمد بن حنبل وای د دنیا نور څه ته نو زنکدن اونو وی سخت ایده زن کدن نوی وی ناری کدن وی چی جید تاوز تابعی پا نیز بانی دا دا مخلوق تا گیلا دا اللہ تربان نداس خنک راشد امام احمد لم تا این حد تا بس بیایز گیره و نکا ترمرگ پوری ولذ غیره فل الارتو فامام فا احمد ته پتاوه چې لګي سخت دي نور بیا مزي مزید مزي دي لم تا ان حتا مات نو نفس صبر ول بسریادو او د حسینا زکه چې کړه کړه انسان ډیر تنګ شي نو بیا غوسه حبس وحفص اللسان عن الشكوى د جبر بشکوان راو باسي چه الله تعالی نصر آکړي په ما دا سختی دی او دا سختی دی وحفص الجوار سے جوار حیانی تشويش فل اندامون ده تشويش نساکل دې تا ویل شي صبر چا وینتي مداری جو سالکین کې ابن قیم رحم الله بل تعریف کړي قيل هو الفناء في البلوى قيل هو الفناء في البلوى بلا زهور ولا شکوہ قیلا هو الفناء فی البلواء بلا زهور ولا شکوہ فی امتحان کی ففنا فی اللہ کدھا اللہ پو محبت کی تو فنا شی بلا زهور ولا شکوہ یا پی امتحان کی تورننو تئی خداسه ورنه نوازي چې بلا ظهورن ولا شکوا امتحان بنه کاره کې او نه بشکايتو نه کېګه کوم مثال لږه ایتو امتحان راغې کور کې هر ختم شو ته چا ته سوال کور ودان ته او ته خپلم پرې امتحان کې ته مبتلا شې خو بلا ظهورن ولا شکوا اوز بندہ ظاہره او نه دی شکایت چاہتا که دیتویلیشی صبر اوز بندی الله تحقل خالص بنده جوڑی و اللہ و تعالی صدر کئی مداری جو سالکین ایک سو ش... سول صفحہ دیم دا سی ویدی صبر بیا دو قسمہ دی صبر مضموم صبر, صبر محمود یوعلا کار صبر یو کوله صبر صبر مزموم په قران کې پنځو ځایونو کې ذکر دی بقره 175 فرقان 42 حمیم 16 او اوثرام سورته سواد او پنځم سورته تور فصلسم صبر محمود بیا په سرور قسمت خيسته صبر یو صبر علی الطاعات چې الله په بندګا ای باندې ته صبر وکي دریم صبر علی دنا فرمانو فرمانونو صبر وکي دریم صبر پته کالي کي دنياويو او صلو صبر عن لذات الدنياو د دنیا د پايشات او د لذتونو نصبر وکي خپل هر يوباني ابن القیم بیا زبردست بحث په مدار جو سالکین کي کړه دریم بحث مقام د صبر چې د صبر مقام صدې حدیث کے راضی دنا بی علیہ السلام نا تپو سسو ان ایمان د ایمان په بارکه چې پیرمبر ایمان څه دی نبی علیہ السلام میں الصبر والسماح ایمان صبر او سحاء دا چا کې صبر ای چا کې سقای دلا نبی ویلی د سړی مومند کامل او د صبر مقام بولنی اوچتا الله په خپل کتاب کے امر کړې په صبر جميل او په هجرانی جميل او په صفای جميل حافظ ابن تیمیہ د دې او درې وانه داسې تفسیر کړې الجمیل صبر الجمیل چاته ویل شي او هو لا شکوا فیه ولا ما چنا پد کې شكواوي او ند د سره شكواوي چاته شکایتونه نه چاته ګيله صف جميل چاته وله شي چاله در گزر وکاو او هو الذي لا يقاب ما هو صدا غسر زورا نه نه هیجراني جميل چاته شي هو الذي لا اعظم ما هو صدا غسر چاته تکلیف رسول نه صبر مرګریه اول کې ډېر ترشي او کله صبر دی وکونو انجامي د ګبن نه خوږ دی الله دې مونته صبر نصیبا کوي اوای الصبر شی واجب وي وای الصبر مثل اسمه مر المذاقته لكن عواقبه احلا من العسل الصبر مثل اسمه مرر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل صبر پشاند نو خپل به ترخ دے زکه صبر بوټي پشاند ترخ دے صبر بوټي په دنیا کې او ترخ بوټره دے لكن عواقبه احلى من العسل لیکن انجام د صبر اده ګبن نه فوق دے نل ازکه فرمای واستعینو بالصبر والسلام انده حاصل کید الله نا په صبر او په منزه و څو چې په صبر شکایت مخلوق تک کار کئ الله یو سړی بل سړی وله ته شکایت کولو بل کسته د خپل غریبی چې سه به غریبی ما بچی منار دی زمہ کاروبار نشته ده قرض قرضدار یم یا غورتہ یا حذا تشکومن من یرحمک الہ من لا یرحمک وسړی ته د اګ الله شکایت کئ اګه چا ته شکایت کئ چپ پاګه پتا باندې رحم نشی او دا اګه چا شکایت کئ چې اګه پتا رحم کوي یعنی ته درحیم شکایت غیر رحیم ته کوي د ته څنګه انسانې بلکاستا چې زده شي غریبی اما دسي اما دسي هغه ته بنیا ده ما ته داغه لا پسر باندې راپور تا چاته پېش کړي درحیم پسر راپور هغه چاته پېش کړي چې رحم نشته دی دا یو خبره یاد لराई زمونږ په اندې رونو کی دنیا کے چا صبر کو فقرا غریبی فقرا عجزئی فقپل قرضوں بانے فقپل دردوں بانے فقپل مصیبتوں بانے فقپل بیماریوں بانے دیتا ہے حکومت میں داو چھ اچھا واجی بابے لی و اذ ارت فصبر لہ و اذ ارت فصبر لہ صبرالکریم فإنه بك عالمو کله چې مصیبت پتا باندې راشي نو صبر وکا صبرالکریم فإنه بك عالمو ځکه الله پتا خبردار دی ور مخلوق شکایت وړاندې کوي وا اذا شکوت ال ابن آدم انما تشکور الرحیم الى اللذی لا يرحمو <تصفح> او قطب انی آدم تا شکایت اوڑانده کے نوت شکایت دا رحیم پسر اگا چا تا اوڑانده کے رحم نشته دی امام شعبی نا چا دا صبر تا پوسو امام شعبی حضرت علی نا تا پوسو کو د صبر پبارا کی و حضرت عالی ویل چه صبر صبر د ایمان ده پارا دا سی لکه سر د نور بدن ده پارا الصبر من الیمان بمنزلت راس من الجسد ایمان تبریده سی ویدی وستعینو بصبری انداد حاصل که دلانا فصبر او پمنزل و او دم او په مانزه د مون ذکر د زیاته ته اهتمام د پاره ده زکات د مانزه چې د د پاره لوی علاج هغه مز ده لکه خوذه فایبنی امام هغه حدیث مکه ته ارشد چې نبی توبه یو صحکار په شه حَزَبَهُ عَمَرٌ نُصَلَّا نبی علیہ الصلاة والسلام مَمُنْسْقَاؤ ابن جریری تبری دو سو ننان میں صفحہ ولنی جن کے دارنگِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ مُلِدہ شاہ پتختہ ابو حریرہ پروت دے تیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوشتی بیتائی پانداز پا بانیوارتوائی اش کنا باد دردون دا پارسی لفظي ورته وي وي وا با فوري ستا په ټا دړدې په ګډه دړدې هغه ورته نا اوي د الله رسوله په ګډه می دړدې نبي پاک صلی الله عليه وسلم ابا فوريرا تسوي وا ابا فوريرا قم فصل ابا فوريرا نو پاس نو مزوکا فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً وَأَبُو هُرَيْرَةَ قَمَاز کِ شِفَاء دا وسمه <سلام> مسلمان ته وای چې چپ ګړا دړدی پاسه دی پلیز یو کم نشته ده داسنګم وای شه دی او پاسه سوا کا ابو هريره تر ابن جریر دا سے ذکر کڑی دو سو نانان میں صفا ولنی جل کے تیرہ مرے خدا صلی اللہ علیہ وسلم کلد فارس ایل فضو آیا اے باہر رست آپ گیڑا دے اے باہر تیر رسول الله الپاس منز و کاپ منز کی شفاہ دا اللہ یقین یقین اللہ اکبر رونا وما ز الله هر سہل کي خصوص دي شي منزوكي ها ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ر د قسم خبر ورتا ور سيدا ده په سفر کېو نو کله چې ورتا ور سيدا ان للہ و ان الیہ رجعون لاره او ترپ ف نقلو خي ذره کاتم ذیوکو مصیبت راغے غم راغے اوس غم په سبا دل لريکه را شپل الله تعالی نپل خپل الله سره درازو دینیاس ژوند لک شروع وکړ یا کن عبده و یا کنستائیں ذره کاتم ذیوکو اطوال فی حل جلوس او ګذراسته پچ وکړه پته نه د مرد درویش اللہ تا کمی کمی جڑاگانی پدی کی کڑی ابلی جریر او گو رئی امداد حاصل کئی دا په نا فصبر او پمانزا و انہا لکدیرا فصوح علاج دا پارا دا حصول دا صبر او د منزا دا سی او صبر و حاصل کی حاصل کی اللہ یا انھا لکبیرہ دا ډیر ګران کار دے الله اللہ وی ګران دے صحیح مستقل کما حقمو صبر کول و انھا یا دیندا ډیر ګران کار دے الا عل الخاشعين مگر کو نہ دے ګران اوپر یا راجہ دے صلاتا یا استعانتا یقنندہ منز خام خادر گراندے یادا انداد طلب کول خام خادر گراندی اللہ علال خاشعین مگر پیلی دون کو ندی گران خاشعین مادا واللس کرت پا قرآن کی استعمال پا لسو جو سردے خاشعین خوشو استعمال پا زڑگی کی چا پڑے کیا رائی ایتا خوشو آئی خشوع عاجزی په لسان دا واستعمال په جبا کې او تزرر په اندامونو کې هله کډری الفاظ دي کم کم الفاظ دي ها وس دا خو یادوي کنه رورا کم کم لفظ ده خوشو استعمال پس کې کېږي دزړه یې راي هغه ته خوشو وای د عاجزی هغه خضوع وای او د اندامونو عاجزي هغه ته څه شوي را تزرع ها اوس په لغه ځوې د ژوندۍ یاره یګه ته څه وای خوشو دج بیاجزي او د اندامونو عاجزي هغه ته څه وای تزرع فاروق اعظم رضی الله تعالی خو له صلوات نا پا مازا که دا سٹ دسی کوکڑه و دسی فکر درازی داو چیزا خشو کومکا نا دسی محرات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارفع و نوکا کام و سڑیا دا سٹ دی پرتکا فین الخشوہ فی القلب خشو لا فلع نوکی گر خشو پسٹ کنشت دے نسٹ بنے گئے کام دمانځ کې سترګې پټول داتڅد به شي کګول بازيخانه کوې مو خوشو کو خدا دمانځ د ترتیب سره نام منافشه دی ښه خوشو درچاسې پد دی زړګي اته ستر دی او چات کرا تاسو کې هاي داسې نارهسته به فاروق اعظم څنګه برابرول استاد غیرتیستر گونا قربان سم یون او جوان پلان رازی اکلا دسی کی اکلا دسی کی اکلا دسی دسی اڑی اکلا دسی ناز نخراکی اگورتے تا علیکی کجی نئی اگورتے علیکیم تاسنا سخيادي بعض خلک د رمضان کې د سې سرټ کوي یاداسترګې پټي کوي دا ټوله خبره دا پټون دا کرا حتونه دي دا مکروجه دا مکروه وي دا په مانځ کې مکروه حادي نوستاینو صبر و صلا و ان حال کبيرا دا ډېر ګران کار دی الا ل الخاشعين مگر نه دې ګران په یری دن کو سوچ را لني ریږي ایا ته د شپې او غیره څه دروړه سوچ د الله نه يريږي اته د شپې عبادت څه مشکل دروړه الّذین یظنون انهم ملا قربهم آیا که یقین کوي چې دیو بعمل ویږي د پر رفسرا وانهم الیه راجعون او یقین اندیو خامہ اګه واپس کې دن دی دلت اللہ دا خوشو علو تفصیل کوی چما من صدق خوشو صدا ایمان پا خیرت دا ولی اریگی دیو پزرگی کی ولی ارادا یرا خوزا کدا چه سبا با اللہ تا ودرے گم سبا تا با اللہ تا زمان مخامخ کے لیلوی سبا الَّذِينَ <اللزین> يَزْظُنُونَ آئے کسان چِدَدِوِي اَقِنُوِي سوال دائی چِدلتا خو زنو زن خود آخرت پو بارا کی کافی نده چی او سرگا ازما گمان ده چی آخرت شتے ده او کافر کی گی پده ابن جریری تبری مانکوی اَزْظَنَ هَا زن پدیزه کی یقینون پو ماناد یقین سرده نمانا فَيَزْتَا يَقِنُونَ آ کسان چې قین لري چې ان دیو ملایي دوه کې بیا ځان پینځه قسم ده مباح یو ځنې مباح ده قومر د دنیا کې دیم ځان واجب العمل په کامې شرعیه وي کې دیم ځان مستحب حسن ځان په مسلمان بل مکروه ده بد ځان په مسلمان اول کفر دے فیتقادیات کی لیکن سړیو زما ګمان دی چې الله اچته نو دا سړی کافر کیږي دسه باندې قسم پر الله زما یقین دی چې زما الله اچته زما یقین دی چې جنت شته زما یقین دی چې دوزخ شته زما یقین دی چې عذاب قبر شته زما یقین دی چې پل د سرات شته انار حق والجنته حق والسراط حق ولقاء الله حق دا خبر حق ده او یقیني ده او ال الذين يظنون انهم ملاق ربه چې دیوبامي لا بي کې د فرصرا ما ده د لقاءت د ذکر د قران کې لقاء رب الله سره ملاقات څه ده يا موت د ملاقات د الله چې مرګ نه نو ته الله سره څنګه ملاوشه یاد دې یقین دې چې دیوبه ملويږي د پررب سره ینه په جنت کې ینه د الله د دیدار یقینسته دې چې زمها به ورځ د الله سره سترګې لګي او د الله په دیدار باندې بستره کې قوم الله دې زمستر کېږي هیڅ څونه مزه به لکاو جو ہوئی او ما ازن ناظرتن الى ربی ها ناظرا سما خونبا او الله تا چې چه اللہ تا گوری, گوری نو دا مخونبے پڑا کیگی انہم ملاق ربیہم چی بیوبا ملویگی دا پر رب یا یقین دې چن نه هم یقین اندو ملويږي د پر ابسرہ پدی مانځکه مست ولارد دې دغه د یقین دې چې پدی مانځکه زما بیانې د پر الله سره ملاقات دې لگا قاضی سر الله وای والصلاه و مراج المؤمن مونږ د مسلمان میں مراج دې تکون للعبد وسيله الى رؤيه الله زك چداه وسيله شد الله دې ليدره نو انهم ملاقات ربهم دي په معانزبانه ولاړ دي او يقين دي شي يقينن دي وباملاويږي د فرفسرا ملدا ملاقات ده د فررب زکا اقرب ما یکون العبدو الى الرب و هو ساجدن نزد حالت دبند اللہ تدادی چن انسان اللہ تصرب سجود وی مزہری داشی وی انہم ربهم و الیه راجعون او یقنا دیوبا دی اللہ تواپس کی دن کیوی نو هر کلا چستا دا یقن پیدا شب چه پجلنت کے بعد اللہ دیدار کیگی نو دا یقن با همی چه واپسی با دے اللہ یا بنی اسرائیلا اے اولاداد یا قبل السلام اڅکورو نعمتي یاد کئنې نعمت زواهرا چې ما یې نام کړو پتا سبانه او یقیناً ما غواړکړې تاسو